la microfon este preotul Valeriu aducând cu multă plăcere și bucurie programul L166 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, din care vom citi versetul 17, numai înainte însă, după a mai afla cele ce s-au petrecut pe munte, unde ne aflăm acum cu, împreună cu Pavelică, în a preotului care venise din sat să-și petreacă ultimele zile ale vieții sale, fiind bolnav de plămâni. Pavelică, în calitate de însoțitor al preotului, trăia acum o viață pe care nu o trăise niciodată, Deoarece se afla în casa pădurarului, unde îi se acorda o grijă deosebită. Pentru el, cele mai plăcute clipe erau însă acelea când preotul scotea din buzunar Noul Testament și citea din el. Adevărat că erau multe lucruri pe care copilul nu putea să le priceapă. Multă plăcere a făcut, însă, cartea Faptele Apostolilor. Desigur că nu s-ar fi putut face asemenea minuni dacă n-ar fi fost pe pământul Hul sfânt. Apoi venea o epistolă, al cărei titlu era. Către romani. De data asta, băiatul turna a înțeles aproape nimic, pe când preotul nu se mai putea sătura. O citea, o repetea și stătea adâncit în meditare, mai ales când ajungea la cuvintele acestea. Dragostea lui Dumnezeu stă în aceea că, pe când noi încă eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. O, părinte, spuse micul Pavelică, mi-ar place să pricep mai bine aceste cuvinte așa de frumoase, Că mi se par deosebite. Ai dreptate, copile, e tot ce poate fi mai bun. Hristos a murit pentru noi. Pentru noi? Cum? Credeam că a murit pentru că a și evreii l-au răstignit. Cum a murit pentru noi, părinte, și pentru ce? Deschizând atunci Evanghelia după Ioan, preotul citi ce se spune despre Moise și despre șarpe și povesti băiatului ce se întâmplase israeliților după ce au ieșit din Egipt, cum pe drum ei se răzvrătiseră și pe mulți i-a mușcat șerpi și au murit. Grozavă nenorocire! Dar de-ndată ce nenorociții care fusese rămușcați se uitau la șarpele de aramă cu credință în Dumnezeu, trăiau. Acești șerpi teribili, lămurea preotul, înseamnă păcatele noastre. Și după cum acel șarpe a fost înălțat într-o plăjină acolo în pustie, tot așa trebuia ca Fiul lui Dumnezeu să fie înălțat pe cruce din pricina păcatelor noastre. Cum Pavelica înțelegea că am greu lucrurile, ei povestea apoi cum Fiul lui Israel locuiau în Egipt, cum Dumnezeu a trimis pe moise ca să-i scoată de acolo, cum Faraon, acest răutăcios, s-a împotrivit plecărilor, cum Dumnezeu mânia de asta a poruncit îngerului să ucidă pe toți întâi născuții egiptenilor, de la primul născut al lui Faraon până la al celui din urmă dintre cerșetori. Ar fi trebuit astfel să ucidă și pe primi scuța izraeliților, israeliților, dar Dumnezeu a poruncit să se taie un miel fără cusur în fiecare familie de evrei și să facă un semn la ușă cu sângere mielului, ca să poată trece îngerul fără a face vreun rău acolo unde va vedea pata de sânge. Înțelegi tu, Pavelică? Și noi ar fi trebuit să pierim din pricina păcatelor noastre și faraonul Iadului, oh, nu ne-ar fi lăsat să din gheare. dar vezi tu Dumnezeu și-a arătat dragostea pentru noi, căci pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, a suferit moartea în locul nostru și iată de ce este El mielul Lui Dumnezeu care poartă păcatele lumii. Auzind acestea, paverică și-a se fața în mâini. O, Doamne Iisuse!" strigă El cu ochii plini de lacrimi. Prea bunule Doamne Iisuse!" De data asta înțeleg de ce Tatăl ceres nu te-a scăpat când tu i-ai cerut să treacă acest pahar de la tine. O, acum văd, tu trebuia să mori pentru păcatele mele, la fel ca și mielul acesta pentru evrei. Tu ai puterea de a ierta oamenilor păcatelor, noi suntem pricina morții tale. Copilul încetă plânsul. Se aruncase pe iarbă cu fața în jos fără să uita la binevoitorul său prieten. Când s-a ridicat, era singur. În locul pe care stătuse preotul, se găsea cartea încă deschisă, cu picături de rouă pe pagină. Îmi vine în minte o împrejurare care face o lumină deosebită în ce privește cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, fără să-L ai pe Hristos, și în același timp valoarea cunoașterii cuvântului Dumnezeu când îl ai pe Hristos. Tatăl unui băiat credincios s-a dus la o familie de credincios să ceară în căsătorie pe fata lor. Tatăl fetei a cerut ceva relații în legătură cu băiatul, la care tatăl băiatului a început să spune foarte mândru, băiatul meu are mașină mică, iar tatăl fetei a luat un creion și o hârtie și a scris zero. Are atâtea pogoane de pământ. Tatăl fetei, iar a scris un zero. Are casă. Tatăl fetei, iar a scris un zero. La un moment dat, tatăl băiatului întreabă pe acesta foarte nedumerit. Ascultă, pentru dumneata acestea nu valorează nimic. Casa nu valorează nimic. Pământ cu avere și așa mai departe. Cum? Acestea adică sunt puțin lucru pentru un băiat credincios? La care tatăl fetei întreabă. Băiatul dumitarii credincios, îl are pe Dumnezeu? Ei, da, sigur că da. O, o, atunci se schimbă tabloul. Și în fața acelei grupe de cifra 0, tatăl fetei pune un 1 care reprezenta pe Dumnezeu. Cifra 1, pusă în fața tuturor cifrelor 0, a dat valoare și sens cifrelor 0. Fără cifra 1, 0 rămâneau, 0 nimic, oricât de multe ar fi fost. Care este relația între această împrejurare și cele ce am vorbit? Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu fără a-l avea pe Hristos și cunoașterea Cuvântului Dumnezeu avându-L pe Hristos. Ei bine, oricât de mult ai cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu l-ai pe Hristos în tine, rămâi nimic, rămâi zero, rămâi în afara Lui, rămâi în tuneric, în păcat și în moarte. Dar, avându-L pe Hristos în tine, citind, învățând despre El la lumina Lui, căci El este lumina sub energia și călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, Cunoștințele din Scriptură, care altfel erau moarte pentru tine, devin acum de valoare pentru tine. Astfel, grija noastră de căpetenie să fie să-L avem pe El în viața noastră, și atunci toate celelalte vor căpăta valoare și ne vor fi de folos. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să ne descoperi mai mult și astăzi cu ocazia programului acestuia pe Domnul Iisus Hristos, să ne înveți cum să-I facem loc în viețile noastre, cum să trăim mai mult în ascultare de El, și în felul acesta să avem beneficii de pe urma ascultării programelor acestora, de pe urma cercetării cuvântului Tău și de pe urma vieții pe care o trăim. Spre slava Ta și fericirea noastră. Amin. Doamne, nu vreau să mai spun nimic, nimic, decât să vorbesc despre Tine. Cuvintele tale, senine, Spre slava ce se cuvine. De când să vorbesc despre tine, Cuvintele tale, senine, Spre slava ce se cuvine. Spre slava ce se cuvine. Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, versetul 18. Iată, a zis el ce voi face, îmi voi strica grânarele și voi zidii altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele, a zis omul bogat. Suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus spune pilda omului bogat, căruia a rodit țarina și nu mai știa unde să-și pună rodurile pe care Dumnezeu i le-a dat prin binecuvântarea lui. Trebuie să știm că noi nu venim pe lume să adunăm, ci să producem. Vai de cei care au scop în viața lor să adune bogății pământești. Să fim harnici pe pământ strângându-ne bogății în cer. Deci trebuie să fim harnici pe pământ, dar pentru a ne strânge bogății în cer. Acolo să se veselească sufletul nostru, nu cu bucatele de pe pământ. Cum s-ar putea ca cele de pe pământ trecătoare să dea fericirea sufletului? Nemuritor și veșnic, atunci când nu-ți supui orice gând lui Hristos, făcându-l rob ascultării de El, atunci gândești și lucrezi egoist și rău. Numai în Hristos, rămânând în El cu toată ființa și necurmat, putem să trăim, să gândim și să lucrăm adevărat, frumos și pentru altul. Despărțiți de Hristos nu putem face nimic, nimic bun, nimic folositor pentru semeni. Când gândești și îți faci planuri în Hristos, să fii sigur că totul este desăvârșit de bine, pentru că în El este lumină și nu poți amesteca răul cu binele. În El vezi că tu nu ai nimic al tău, ci totul este al Lui și că numai lepădându-te de toate, intri în stăpânirea tuturor. Atunci știi ce să faci cu bunurile pe care le-ai primit de la El, căci tot ce ai este numai de la El. Bogatul, în gândirea lui egoistă, zicea, Iată ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Dacă ar fi gândit prin Dumnezeu, ar fi văzut că n-avea nevoie de mărirea grânarelor, pentru că erau atâtea lângă el. Toți săracii și toți flămânzii din jurul lui erau grânare unde el își putea pune bunurile și, și le putea păstra pentru viața viitoare. Adevărat, zice fericitul Augustin, ce, n-ai hambare destule? Iată înaintea ta stă casa văduvei și mâna săracilor, gura orfanilor și acelor părăsiți, ca tot atâtea hambare totdeauna deschise, pe care bogățiile tale nu vor fi de ajuns să le poată umple. Cel mai bun și desăvârșit mijloc pentru păstrarea bogățiilor tale este să le împarți celor lipsiți. Tu nu vei rămâne niciodată în lipsă, pentru că este o lege. Cu îi dă, îi se va da. Izvorul care și-ar păstra apa pentru sine, n-ar mai curge și-ar înceta existența. Adevăratul creștin este o conductă a Harului Lui Dumnezeu îndreptată spre semeni. Cu cât își împarte bunurile, cu atât Dumnezeu îl va umple cu altele proaspete. Ion Plugaru spune în felul următor. Ce am avut, am cheltuit. Ce am strâns, am pierdut. Ce am dat, aceea am. Buzunarele săracilor sunt case de bani sigure și totdeauna faci o afacere bună când dai cum prumul lui Dumnezeu. În versetul următor, versetul 19, iată ce spune bogatul cu privire la bogățiile lui. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Iată visul bogatului cu privire la viitor. Va trăi mulți ani, cu toate bunurile păstrate tot timpul în siguranță, nu va veni nici foc, nici apă și nici brunhoț. Bogățiile îi vor face sufletul fericit, credea el. Grozavă orbire, adâncă înșelare. Oare nu tot așa gândesc toți cei care își pun nădejdea în materie în cele pământești, strângând mereu și mereu, așteptând o vreme când se vor odihni fără grija zilei de mâine? Se poate oare ajunge la odihnă pe calea aceasta? Sunt oare odihniți și fericiți cei care au toate bogățiile pământului? Iată întrebări serioase la care pot răspunde toți cei care judecă serios lucrurile. Acum, haideți să ascultăm cu atenție, dar nu trebuie să asculte cele ce citesc acum decât aceia care sunt credincioși. Toți cei care poartă nume de credincioși să asculte acum în cartea Eclesiastului la capitolul 2 citim despre împăratul Solomon, care a avut atâtea bogății și atâta înțelepciune, cum n-a avut niciunul nici până în el și nici după el, căci așa a făgăduit Dumnezeu și ascultați mărturia lui. În Eclesiastul capitolul 2, la versetul 4, el spune așa. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomii,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 la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, că nu este nimic trainic sub soare. Cine a citit și citește în continuare în celelalte cărți ale Scripturii unde se vorbește despre Solomon, cunoaște faptul că pe vremea lui Solomon argintul nu avea nicio căutare. Toate vasele din casa lui erau de aur, aur curat. Era o risipă de bogăție și de lux, cum n-a fost niciodată, n-a avut niciodată vreun împărat înainte de el și nici după el n-a fost niciodată. El însuși spune acum, în versetul care l-am citit, că a avut și o mulțime de femei. Este scris în scriptură că a avut 700 de neveste și 300 de țitoare. A avut tot ce ar fi putut dori ochii, ca la urmă să spună că toate sunt deșertăciune. Și goană după vânt. O, eu și tu care ne numim creștini și credem în cuvântul lui Dumnezeu, luăm noi aminte la lucrul acesta? Dacă am luat aminte la adevărurile acestea și am vede ce experiență a făcut Solomon, ne-am dat seama de două adevăruri mari. Prima dată, nimeni dintre noi nu o să poată ajunge să aibă câte a avut el. Și al doilea adevăr, chiar dacă ar ajunge să aibă cât a avut el, va fi tot neliniștit și se va găsi în fața unei deșertăciuni a unei goane după vânt. Ce contrast izbitor între Solomon, împăratul cu atâtea bugății și slavă, care și-a dorit și-a dat tot ce a vrut inimii sale și totuși a rămas nefericit, și micuțul pavelică, orfanul copilul acela orfan găsit în munți, plin de atâta bucurie și fericire, care a molipsit pe toți cei din jurul lui. De ce? Pentru că Solomon a căutat-o în materie. Cum să dea materia fericirea? Cum să potorească foamea și setea sufletului bogățiile pământului? Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar visul bogatului s-a spulberat cum se va spulbera visul tuturor celor care așteaptă odihna și fericirea de la bunurile pământești. Ori bogățiile vor pleca de la om, ori omul va pleca de la bogății. Dar ca să rămână veșnic împreună, asta nu se poate. E o lege de neschimbat. Pascal spune așa, averea este ca o baltă. Cum îi faci un șănțuleț, toată se scurge. Un mare pedagog spunea că bogăția este un rob necredincios. De o vei lega cu mii de lanțuri, ea va pleca cu lanțuri cu tot. Limpede și adevărat scria Clement Alexandrinu, un învățător creștin din secolele 2-3. Bogăția este șarpele care atunci când l-ai prins de coadă se încolăcește în jurul mâinii, mușcând-o. Ce-a rămas din bogățiile lui Lot? Nimic. Focul le-a prefăcut în cenușă, iar pământul a înghețit cenușa. Care a fost soarta bogatului Nabal? A murit beat, iar bogățiile lui au fost luate de alții. Așa cum s-a zis, ori bogățiile vor pleca de la om, ori omul va pleca de la bogății. Iată un adevăr la care trebuie să cugete orice om care are mintea sănătoasă. Un om mai sărăcuț a bătut la poarta unui om bogat într-o seară și a cerut găzduile peste noapte, la care bogatul foarte ofensat îi spune, dar ce crezi că locuința mea este hotel? Omul acela a zis, domnule, nu vă supărați, vreau numai să vă întreb puțin. Da, ce vrei? Vă rog, cine a locuit înaintea dumneavoastră aici? Ei, cine să locuiască? tatăl meu. Mulțumesc. Și cine a întruit înaintea tatălui dumneavoastră? Păi, zice, tata lui, bunicul meu. Și încă o întrebare vă rog, cine mai trăite înaintea bunicului dumneavoastră? Păi, străbunicul meu. Nu vă fie cu supărare, dar casa dumneavoastră, vedeți bine, este un hotel. Bogatul din pilda Domnului Iisus a vorbit nu prin rațiune, prin minte sănătoasă, ci prin sentimente, un suflet bolnav. Ori de câte ori cineva vorbește prin sentimente, ajunge la un deznormânt jalnic, la pagube de nenlocuit. Odihna și fericirea vin numai de la Dumnezeu și ele sunt date numai omului care, prin credință și pocăință, primește pe Domnul Isus ca mântuitor. Cine este rob păcatului nu poate fi odihnit și fericit. Adevărata bogăție este Hristos primit în inimă prin credință ca mântuitor și ca Domn. Domnul Isus continuă să prezinte pilda aceasta, arătând acum un răspuns care vine bogatului la cugetarea Lui, din partea lui Dumnezeu. Citim versetul 20 din Luca 12. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit. Ale cui vor fi? Iată ce trebuie să știm. Ceea ce zice Dumnezeu este important, nu ce zici tu sau alții oameni despre tine. Dar Dumnezeu i-a zis. Bogatul din pilda de mai sus zicea despre sine, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere sufletul înapoi și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Vei socotii oare fericit pe omul osândit la moarte, care până să fie omorât are mâncare din belșug? Sau vei socoti fericit pe acela care se bucură de trecere în fața oamenilor cu toate căstarea lui e ruinată? Sau pe acela care ia o înfățișare veselă în timp ce acasă e chinuit de lipsă și sărăcie? Sau pe acela care e gata să se nepustească asupra lui ca un om înarmat? Sau pe unul care astăzi înoată în tot felul de plăceri, dar în noaptea aceasta va muri? Ei bine, când îi vom ferici pe aceștia, atunci vom ferici și pe cei ce rămân în vina păcatelor lor. Dacă ne uităm la păcătoșii care n-au primit iertare, pentru că n-au venit la Mântuitorul Iisus Hristos, îi vom compătimi. Oricare a fi starea lor, mânia lui Dumnezeu este peste ei și ei sunt chiar judecați în ce privește viitorul, acela care este negru și aduce o sândire asigură a lor dacă nu se pocăiesc. Cât de nenorocită este starea celui de la care Dumnezeu își întoarce fața? Ce nenorocire poate să fie mai mare decât să rămână cineva în această stare până la ziua judecății lui Dumnezeu? Ce se alege de fața pământului dacă soarele și întoarce fața de la el? Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Patima și păcatul aduc în viața omului o stare de noapte. În noaptea aceasta, spune Dumnezeu, ți se va cere sufletul. Dumnezeu a zis bogatului, nebunule! Într-adevăr, patima de bogăție sau de slavă de șartă și orice altă patima iau mintea omului, iar cel fără minte este nebun. Un proverb evreiesc glăsuiește în felul următor, bogătașul are mintea în buzunar. Acest bogat despre care vorbește Domnul Isus nu mai avea mintea la locul ei, căci de aceea strângea mereu bunuri pentru sine, fără să se gândească la urmări uitați că el este muritor. O veche carte spune așa. Bogățiile îngrămădite și păzite ca viața, dar nefolosite, nu însoțesc, vai, ce crude sunt, nici măcar cinci pași peste stăpânul lor pe drumul spre lăcașul morții. Fratele lui Toma de Kempis era mândru de sine că și-a zidit o casă frumoasă. Un prieten de al său însă i-a spus că este o lipsă la casa aceasta. Ce fel? întrebă el. Ei, greșeala, răspunse prietenul, stă în faptul că ți-ai făcut ușă." Cum? Ușa e greșeală, vrei să spui?" a întrebat din nou proprietarul. Da, răspunse prietenul, căci într-o zi te vor duce mort prin ușa aceasta și astfel îți vei părăsi casa și toate câte le ai." Dragul meu, Dumnezeu vrea să-ți legi inima de El, izvorul vieții, nu de bogățiile lumii care nu te pot însoți în veșnicie." Pentru binele și fericirea ta veșnică te cheamă să te întorci la El, să primești pe domnul Isus ca mântuitor personal prin credință și pocăință, pentru că El ți-a luat vina păcatului tău atunci când s-a zerpit pe cruce. Nu te lăsa amăgit de chemările lumii sau pornirile inimitale. Dumnezeu îți vrea binele cel adevărat. Ascultă de El și vei fi fericit. Cu aceasta Domnului și a isprăvit pilda de spus și acum trage o concluzie. În în versetul 21 din Luca 12, care sună astfel. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Omul este ființa care adună mereu. În toate privințele și în toate laturile, el adună și iar adună. Adună cu gândul, adună cu vorba, adună cu fapta, adună în lăuntrul lui și adună în afara lui. Adună lucruri materiale și adună lucruri nemateriale. Adună singur și adună cu alții. Da, omul este o ființă nesăturată. Cu cât adună, vrea să adune mai mult. Se naște când se naște copilașul cu pumnii strânși, numai atunci când pleacă, pleacă cu palmele desfăcute și puse pe piept. Arată foarte bine că el se naște cu gândul să strângă și după ce le-a strâns, le lasă pe toate aici și pleacă cu mâinile goale pe piept. Dorința de a aduna însă nu era în ea însă, ci rău sau bun este ceea ce adună omul. Aici este înțelepciunea, să știi ce să aduni și cum să aduni și cu cine să aduni. Domnul Iisus spune, cine nu adună cu mine, risipește. Dumnezeu a sădit în om dorința de a aduna comori, dar i-a arătat și -a arată necurmat care sunt adevăratele comori. Cu privire la cele de pe pământ, ne arată bine, așa cum am spus, că pleacă fără ele oricât de multe ar fi strâns. Un singur lucru trebuie să facă om, să rămână în ascultare de Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îi va da lumină să deosebească valorile și îi va da putere să adune. Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, tot ce strângem sunt comori în gândirea noastră, dar sunt folositoare pentru noi și pentru semeni numai atunci când acestea sunt strânse pentru Dumnezeu, pentru ceea ce este Dumnezeu, pentru felul Lui de a fi. Avem dreptul și chiar porunca să adunăm comori și să ne îmbogățim, dar numai cu comorile Lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Cine nu se îmbogățește zilnic în Dumnezeu, devenind tot mai asemănător cu El, acela este ori bolnavi duhovnicește, ori nu este cu adevărat credincios. Ne îmbogățim cu comorile lui Dumnezeu numai atunci când le strângem pentru El. Comorile strânse în mod egoist, fie spirituale, fie materiale, sunt o travă pentru viața noastră. Tot așa este și cu cel ce-și adună comori pentru El, spune Domnul Isus, și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Comori pentru mine și comori pentru Dumnezeu. Nimic pentru mine. Zicea odinioara Avram atunci când adunase o mulțime de comori de la împărații pe care i-a biruit. Nimic pentru mine să zic și eu necurmat atunci când adun comorile lui Dumnezeu, pentru ca totul să pun la picioarele lui, spre slava lui și spre propășirea lucrării lui pe pământ. Să mă asemăn cu cei 24 de bătrâni din Apocalipsa 4 cu 10, care își aruncau cu la picioarele lui Dumnezeu, cu primite tot de la Dumnezeu prin puterea lui. Iubiți ascultători! Domnul Dumnezeu să ne ajute să strângem și noi cât mai multe comori, din El, prin El și pentru El. Amin. Dacă vrei să moștenești, Palatul Sfânt cum altul noi, i plecându-te pe genunchi, te roagă azi, Domnul Lui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 viața ta ce -i făcut, Prin tine ce-o să noi Ești doar un punct de țărână, Sufletul e tot ce ai. Oare cui vei să-l predai? Aur, argint și balac, Nu-ți de la moarte, Timpul aproape trecut, Cu viața ta ce i făcut?